za Kwa hiyo wanawake wengi huwa wanafikiri kwamba kufanya tohara ni wajibu kwake yeye pia kujisafisha zake za siri za ndani. If you understand enough, uh say, hawa na damu wabali ni kwa Lakini kianalia kwamba imani ya dini hii ya Kislamu haitaki yaani mwanamke ajitoharishe mpaka wa njia safishi ni jarasha ke ni za ndani kwa hiyo kuna jinsi ya kujitakasa au kufanya ile tohara lakini hawalazimishi kujitoharisha kwa kuingiza maji ambayo yameshambaje na vitu vikali kwenye sambao ya simu ndani kwa hiyo tunaoona tena sababu ambayo inatokea takimi nyingine tunaweza nikasema ni, ni kulikuwa na mtu kwa na ugonjwa wenkasemba wengine wanafikiria kwamba pale ambapo anapotumia maji yamechanganywa na vitu kama kemikali kusafisha ule wa ndani basi huwa anasafisha kwa kuondoa wadudu ambao wanaweza wakasababisha maambukizi na hiyo ni kutokuwa na adili kwa sababu unapofanya uh, usafi wa ndani kwa kutumia kemikali mara nyingi unakuwa sio kama unatoa wadudu bali unakaribisha wadudu waje wote kwa sababu nafuna huwa ile kidogo ya ndoa ndani. Na ile ile wengi wanafikiri kwamba yale yani, hii ni atie pia mmoja wapo ya kujua kutapata mimba. Kwa hiyo baada ya tendo la ndoa wanafikiri kwamba akijisafisha mpaka ndani akatoa zile shahawa basi anakuwa amezuia upatikanaji wa unyoo. Kwa hiyo unyoo le fuelewa tu mdogo au elimu ndogo kwenye masuala kama haya. Ingine tunaoona sana leo ni yani, mtaani kwamba mwanamke au msichana ms ms anaanza akawa anafanya kitendo cha au kusafisha meno zake za figi ndani kwa ushawishi tu wa marafiki au ndugu na jamaa. Kwa hiyo huwa anaanza kusema kwamba kitumia vitu hivi na hivi kwa kusafisha kwa hapo na tena inaweza kumtia faida hmm. au mwenza wake oyo hii ni washawishi tu wa, wa marafiki na wanajamii huko mitaani mara nyingi huwa wanaambizana fanye dish unaweza kuna kufanya ukio mwananchi kumletia mwanamke zao. Sasa tuangalie labda vitu wao hivi kuna ifa gani ambavyo vinatumika katika kuosha uji. Hmm. Kuna vitu mbalimbali ambao uh, wanawake hawa sicha na huwa wanatumia kwa hivyo hapo kunaisha kesho na duka langu chemayo ndio kainchi ambapo kwenye supermarket kwenye maduka ya vipodozi ambapo vitu kama hiyo tuna vinakuwa vimechanganywa mara nyingi na sticky vimechanganywa na magadi vimechanganywa na maji ya joto kwa hiyo kuna vitu kama hivyo kwa mfano kampuni ya Oriflame wanaoza kit yeah. uh, tayari ni chotomenesha inaitwa feminine. Hiyo huwa wanatumiwa. Mm -hmm. mm -hmm. Kuna makampuni labda ambayo maalumu na vitu hivyo ndivyo vinaandaliwa eh, kwa, yeah. kwa yeah. Ya, ya kusafisha sauti za mm -hmm. Lakini vile vile tunaona kwamba uh, masokoni pia kuna vitu kama shabu ambayo Ma, ni madini joto na mara nyingi poda ya wasichana huwa wanaitumia chumvi shabu sabu kwenye maji alafu wanatumia yale maji kwa ajili ya kuongea lakini pia kwa ajili ya kusafisha wokovu okay. na pia kuna mafuta ambayo ni mazuri unaoitwa musk kwa hiyo wengi huwa wanatumia yale mafuta mazuri kwa ajili ya kuweka sindao za siri za ndani lakini pia kuna majani ambayo haya majani huwa wanatumia kama doge pesa den chapula lakini watu wanatumia kwa ajili ya uh, kuweka fundao za kitu za ndani majani kama gani. kwa mara nyingi wanatumia watu wanatwanga na kuchanganya na vitu vingine mbalimbali ili kuweza kuweka kwenye changarao za simu kusafisha au kubadilisha maambile ya uke ili kufanya uwe uke umerudi kwenye hali ya kama vile toto mm, mm. Kini kuna oud pia ambao mengi huwa tunatumia udi unakuja katika maumbile tofauti tofauti ya au majimaji ambayo unaweza ukachanganya pia na maji ukaogea lakini pia ukasafisha kwenye uke wako kwa hiyo ni baadhi tu ya vitu ambavyo wanawake huwa wanatumia lakini kuna vitu vingi ambavyo viko uh, sokoni na wanawake wanyewe ndio wanakuwa na vijua uh, matibizi yake ndio yeah. Hivi ni bahati ya vitu ambavyo tumewita. Mimi nimeona pia kusikia kwamba kuna aina ya ya hicho pia kuna watu wanaotumia Na watu zaidi huko hmm. mbele. Chumvi vitu vingine kwa namki anatumia photo kama anasema vitu viko vingi kwa hiyo chumbi inawezeka pia ikawa moja wapo watu wanatumia na wengine wanafikiria kwamba wakikashana na maji chumvi ndio ule huku kalokale wake kama ana maambokizi labda ananisha na maambukizi au ana harufu mbaya na sibe chumbi inaweka kusaidia kukata ile harufu au kuondoa wale wadudu lakini kutokuwa kutukoe kwa sababu ukifanya vile unaharibu mazingira ya ukela wako. kwa hiyo ni vitu vingi sana vinavyotumika mitani mingine Tukijui kidogo lakini ulipo kule ambapo wengi huwa wanaume Tukiangalia sasa kwa nini wanawake washauriwa eh kwa uke. Tunakuwa sana tukiwashauri wanawake wasifanye duchi au wasioshe uke wao kwa ndani kwa sababu hili ina madhara mengi sana katika afya ya mwanamke. Kwanza kabisa ni vizuri jamii kaelewa kwamba ule uke kuna vitu ambavyo yanasababisha uke uwe una afya. Kwanza uke kuna vijidudu vya bakteria. Nao wadudu wako wale ambao ni wazuri na wadudu ambao sio wazuri. Sasa kuna uwiano kati ya wadudu ambao wazuri na sio wazuri. Na katika wadudu ambao ni wazuri tunaita kitala Lactobacillus ambao hao huotoa kemikali fulani kwenye ule uke wa mwanamke. ili kuweza kuzuia Wadudu kwa kuna kati wale wadudu ambao ni wabaya kwa selekt madhara kwa hiyo kuna huo ujana kati ya wadudu ambao wanakuipa kwenye huke mwanamke. Lakini fikiswingine yale mandhari ya mwanamke ya ule wake ni mandhari ya asidik tunasema. Mandhari hayo pia yanasaidia kuzuia madhara mbali mbali. Kwa hiyo pana ambapo inapotokea sasa, ule uhiano kati ya wadudu wabaya na wadudu wazuri ukaondoka. na ile mandhari ya asidik ikaondoka. Na hiyo inaweza ikaondoka kutokana na kutumia hivyo vitu mbali mbali vile tumevitaja kama shabu, na ninyi wengi huwa wanatumia kwa ila kusafisha uke. Kwa vile vinaeza kondosha hayo ya uke kuondokana na hao wadudu ambao wanasaidia kuzuia wadudu wa baya lakini pia mandari ya asidi. Sasa unapokuwa imeondoka ule uhiano wa wadudu na ya, ya asidi kuna kuwa na hali fulani ambayo kitalamu tunaita bakterio vaginosis. Kwa vaginosis ni hali ambayo hakuna ujangano wa wadudu wazuri na wabaya na kuna ile mandhari ya asidi. Sasa ukishakuwa na hii hali ya bacterial vaginosis, hiyo inaweza kapelekea madhara makubwa zaidi kiafya. Kwanza kabisa, mwanamke yote ambaye ameshakuwa na hii hali ya bacterial vaginosis He, kama atakuwa ni mmoja mzito kinaanisha kampelekea wewe hundo ujizito wake usifike mwisho akapata mtoto mjiti. akaza uchungu mapema na hatimaye kupata mtoto ambaye ni mjiti mtoto ambaye hajafikisha uweke hata saba na 9 kwa anakuwa mtoto mzito lakini madhara mengine yanaweza kapelekea kuwa na ile hali ya bakteria vaginosis ni kwamba unakuwa unakaribisha maambukizi mengi ambayo yanaweza kama maambukizi ya kingono ikijumishwa na uh, virusi vya ukimwi na maambukizi ya kupata virusi kama human papilloma virus ambacho sasa tunajua kwamba kirusi hichi ndio kinapelekea kupata saratani ya shingo ya kizazi kwa hiyo hai mawizi ambaye anaweza akayapata akiwa tayari na ile hali ya bakterio vaginosis kwamba hakuna kuna uhyano wa wadudu wazuri na wabaya na mandhari imekuwa ni ya alkaline CO, ile ya acidic tena ambayo inazuia wadudu kuota lakini madhara mengine ambayo anaweza akayapata ni mimba kutunga nje ya kizazi kwa hiyo na maambukizi ya mkono mara nyingi maambukizi ya ngono yanaweza kaleta madhara kwenye mitige ya uzazi kwenye uke, kwenye mji wa uzazi kwa hiyo matokeo yake ni kupata mimba ambayo inatunga nje ya kizazi kwa mimba mwanae inaweza ikatunga kwenye mrija inaweza ikatunga kwenye utumbo inaweza ikatunga kwenye shingo ya kizazi lakini haiwezi kwenda kunishtua kwenye ule mji wa uzazi kwa hiyo haya ni madhara ambayo inaweza kutokea na mtu ambaye hata anakuwa na ile hali ya bacterial vaginosis na hiyo inaweza ikapelekea yeye kupata kutunga nje ya kizazi kansa ya shingo ya kizazi na maambukizi mengi ambayo yanaweza kuwa ni ya kingono virusi vya ukimwi na kadhalika kwa madhara mengine yote doc husiana na wanawake kupishauke na studio hayo niliyotaja ndio no, makubwa ehe kupata uchungu kabla ya mimba kufikia mwisho na kuzaa mtoto ambaye atakao ni kupata mimba ambayo inatunga nje ya kizazi na kansa ya shingo ya kizazi na maambukizi ya kingono kama vile HIV Ambayo pia zinaweza kutakapolekea kupata virusi ya human papilloma virus ambayo ni kilichosababisha uh, magonjwa mengi tu kwenye sehemu za hiyo e, kile kimoja ikiwa ni kansa ya shingo ya vingine labda magonjwa kama ya kuungua katika kocho au potneo hizo ambazo vingine vina kemikali mwanamke hawezi kupata michubuko au vidonda anaweza akapata kama ni kemikali vinaweza vikambetea michubuko ambayo michubuko sasa nafanya ule uki kuua katika hali ya kwamba maambukizi anaweza kaota kwa haraka sana acha michubuko ni rahisi kupata maambukizi ya ukeni kwa haraka sana mamkisi mengine ya hii ndio kwa haraka sana kwa hiyo ile michubuko hii ina madhara mingi sana sasa baada ya kusikia hayo msikilizaji mpezo wa TV C Taifa ambaye huko nasi katika wasa huu wa afya ya uzazi kama unavyoelelimishwa na dr. Mwadali salim Abded daktari Bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi kutoka hospitali ya mkoa Temeke Dar es Salaam ndio sasa tuangalie kwa sababu shasiki ya maana ya, ya kuosha uke okay, na madhara yake mada ambayo siku hii ya leo tunaizungumzia kwanini wanawake washauke vitu gani ambavyo hutumiwa katika kuosha uke na nini wanawake wanashauriwa wasioshe uke je una ushauri au gani dopa kwa kizazi yetu ususan wanamke. mimi napenda sana kuwahusu wanawake kwamba uh, katika mwili wa wanadamu kuna viungo viwili tu ambavyo vina uwezo wa kujitakasa wenyewe mmoja ni uki na jicho kwa hiyo nafikiri tumeshuhudia wengi yaani tukiamka asubuhi yaani jicho kinakuwa nina matongo tomo hili ni hali ya kujitakasa kwa hiyo linakuwa nina uchafu kwa hiyo ule uchafu unatoka kwa njia ya matongo kwa hiyo na uke pia uki ni kiungo ambacho kinaweza kujitakasa wenyewe hakihitaji kuoshwa kwa sababu kama nilivyosema hapo awali Una wadudu ambao wanaoujiana na hawa wadudu kuna ambao yanatoa kemikali ili kuzuia wale ambao ni wabaya wasiendelee kukua na ile mandhari ya acid ambayo inazuia wadudu wabaya kuasiweke madhara kwenye ope lakini mwingine kwenye uke pia kuna tezi ambazo ni tezi za jasho naweza nikasema na hizo tezi za jasho ambazo zinaonekana pia kwenye kwapa na kwenye sehemu nyingine huwa zinatoa kwa um, maji maji ambayo hayo majimaji yanaweza kawa na harufu ambayo sio harufu ya kukera mtu ni harufu ambayo ni maalumu kwa ajili ya uke na huwa haitakiwi kuwa inanuka au maji maji kwa hiyo watu wanaweza kuanza kufikiria kwamba kutoka na maji kwenye uke sio sawasawa au kuwa na ile harufu ya uke sio sawasawa na ndomani maana inapelekea Tuwa elewe kwa ajili ya kuelewa kwamba ikiwa okay, una hizo tete ambazo zinatolewa majibani ambaye anaita na harufu isionuka isioleta uh, majimaji yasioleta madhara kama kuwashwa kwa kubadilika ile rangi. Na ha haya haya mabadiliko ya harufu au ya maji kutoka wingi na kidogo inategemea mara nyingi vyakula tunavokula au kazi tunazozifanya kila siku. Kwa hiyo kama mtu yule ambaye anafanya masuese tunategemea kwamba yule huwa anatoka na jasho nyingi sana hiyo tunategemea pia na kwenye ukuwake kutakuwa labda na maji na ongezeko kidogo na yanaweza kuwa na harufu tofauti kutokana na kazi anayoyefanya chakula pia tunachokula Ukiwa pendelea kula sana vya kula ambavyo vina viungo mbalimbali kama vile pilao. Kwa hiyo unaweza kukuta mara nyingine pia maji ambayo tunaona kwenye semza uke okay. yakawa na harufu kama vile ya viungo vya pilao. Kwa hiyo nafikiri watu hawana tu uelewa kwamba nini yani, ile harufu inatokemea na chakula tunachokula au kazi tunazofanya. Lakini pale ambapo wanapoona kuna mabadiliko kwamba harufu sasa imekuwa ile ya kuleta karaha hapo maji yalikuwa mengi mpaka yanawasha nadhani ni vizuri akamwona daktari wafati ushauri mzuri lakini kama kiungo hakitakiwi kabisa kuwa, kama uke au kabisa yani kuosho na vitu vyovyote kwa sababu mwenyewe ina uwezo wa kujitakasa kwa sababu ya uwepo wa uh, wadudu wanye na pia hemagaria asidika daktari anataka kuniambia kwamba mwanamke anapooga asinyi hao ndio abaki hivi kwamba aoge tu bakipitisha maji ama mata maji ya kawaida inatosha baada ya kutangia hayo kwamba ule ukiotokea bali katika ile hali halisi yenu kwa kama vile kuna wengine wanasikia harufu na wkera mwashauri kwamba ende kwa taalamu wapi kama mtu huna zote unamshauri awege tu kawaida inatosha mtu ambaye hana matatizo yote ameshapiwa tu awe anatumia maji ya kawaida na sabuni ambayo sio ya kimikali ya kawaida tu na kuoga kwa nje anajisugua tu kama kawaida na maji lakini tunazungumzia ndani hata kiwe maji wala sabuni yoyote kwa sababu kule kuna wenyewe lakini usioni za siri za nje huko anaweza akatumia maji na sabuni kama kawaida tu kama mtu ana tabia ya kujichunguza afya yake kila siku au kujikuwa anajijiangalia angalia mwili wake anaweza aketi ile tofauti haraka sana kwa hiyo anaweza kujua kwamba sasa hivi haya maji halifu ya kawaida inabadilika. Tabadili na mleta ya kidogo uh, tafran. Kwa hiyo yule eh, ashamuliwa vile amoe bora daktari kuliko kuchukua hatua ya ku tumia hizo kemikali kujiosha mwenyewe kwa sababu anaweza kaskaribisha madhara mengi zaidi kwa sababu sasa hivi tunaona kwamba wanawake wengi wanachukua wenyewe tu jukumu la kujisafisha kama hivyo wakishaona maji yanakuwa kidogo tofauti kuna muwasho na nini wanachukua dito wanachukua maji ya moto na chanela na dito wanasafisha kwa ndani au hivyo vitu tulizovitajia kama shabu, kemikali mbali mbali kama siki kwa hiyo sasa hii wanatengeneza usubu usubu wenzao za ndani matokeo yake pole kama daktari unaendelea kumtibu anategemea labda atapata nafu lakini yeye bado anaendelea kutumia vile vitu kwa hiyo tunapokuwa tunatengeneza usugu wa lime la na mapoko lakini usugu pia kwa upande wa dawa sasa hivi tunaona kabisa hizi antibiotics zimekuwa kama zimeshatengeneza usugu mwanzo ukimalkia huwa hakati nafu hata mzizi sasa ni matokeo ya hizo vitu ambapo anapotumia kwa hiyo mimi ni simba shauri baro kama anataka basi maji tu ya kawai Eh, lakini akini sio lazima kuoshauki kwa sababu una uwezo wa kujoshana wewe. Daktari labda elimu kama hii ambayo leo unampa msikilizaji wa TBC Taifa katika kipindi hiki cha afya ya uzazi, unapokuwa katika sehemu zenu za kazi, mnafanya au mama atapata wapi elimu kama hii? Ili kuyajua kujua haya, kwamba kumbe kuoshauki alikuwa najua ni jambo jema, kumbe si vizuri. Ni kweli ni kubwa na ndio kama ilivyosema hao waji kwamba ni kutokana na kutokuwa na uelewa wa kutosha. Kwa hiyo mara nyingi kama sisi wataalamu huwa tunawaelimisha mmoja mmoja anapokuwa anakuja pale na matatizo kama hawakushakio au umeanza kumdadisi unabundua kwamba labda anafanya matumizi ya vile vitu tulivyovitaja kemikali mbalimbali anaosha uke wake ambapo ndio inatelekea labda kupata hayo maambukizi na hii ikasababisha mtapikia kwa. Kwa hiyo huwa tunachukua jitihada ya kueleminisha moja moja hey, lakini kama hivyo wanajua kwamba tatizo ni kubwa tunaliona sisi ni kubwa na elimu ilivyotujika yani kwa jamii kuweza kujua madhara ya kuoshauke